Ein deutsches Märchen. Goldlöckchen und die drei Bären. Es war einmal Papa-Bär, Mama-Bär und ein Baby-Bär. Sie lebten in einem kleinen Haus im Wald. Und das kleine Mädchen Goldlöckchen, das bei ihren Eltern lebte. Eines Morgens spielte Goldlöckchen mit einem Schmetterling und ging in den Wald. An diesem Morgen machten sie Bären Brei zum Frühstück. Der Brei war sehr heiß. Also gingen sie erst einmal im Wald spazieren. Zur gleichen Zeit ging Goldlöckchen durch den Wald und stieß auf ein Haus mit einer riesigen Tür. Sie war sehr begierig darauf, hineinzugehen. Sie ging zum Haus und klopfte an die Tür. Hallo! Ist da jemand drin? Als niemand antwortete, ging sie einfach hinein. Sie sah einen Tisch, auf dem standen drei Schalen Haferbrei. Goldlöckchen war hungrig. Der Brei riecht ja so gut. Ich werde jetzt etwas davon essen. Sie ging zur ersten Schüssel und probierte was von dem Haferbrei. Autsch, dieser Brei ist zu heiß. Ich habe mir die Zunge verbrannt. Also probierte sie den Haferbrei aus der zweiten Schüssel. Oh, dieser Haferbrei ist zu kalt. Als sie die letzte Schüssel Haferbrei probierte. Ah, dieser Haferbrei ist genau richtig. Nach dem Frühstück fühlte sie sich etwas müde. Also ging sie ins Wohnzimmer, wo sie drei Stühle sah. Goldlöckchen setzte sich auf den ersten Stuhl, um ihre Füße auszuruhen. Dieser Stuhl ist zu groß. Also setzte sie sich auf den zweiten Stuhl. Dieser Stuhl ist auch zu groß. Also versuchte sie es mit dem dritten und kleinsten Stuhl. Ah, dieser Stuhl ist genau richtig. Aber in dem Moment, wie sie sich auf den Stuhl setzte, brach er zusammen Goldlöckchen war jetzt sehr müde. Sie fand keinen Platz zum Ausruhen, also entschied sie sich, nach oben ins Schlafzimmer zu gehen. Sie legte sich auf das erste Bett. Das hier ist viel zu hart für mich. Dann legte sie sich auf das zweite Bett. Oh, das hier ist zu weich. Danach legte sie sich auf das dritte Bett. »Ah, das hier ist genau richtig.« Während sie schlief, kamen die drei Bären zurück nach Hause. »Jemand hat von meinem Haferbrei gegessen,« brummte Papa Bär. »Jemand hat auch von meinem Haferbrei gegessen,« Jemand hat meinen Haferbrei aufgegessen. Na, sowas aber auch. Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen. Jemand hat auch auf meinem Stuhl gesessen. Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen und ihn in Stücke gebrochen. <lacht> Dann beschlossen sie, sich noch einmal umzuschauen. Als sie oben im Schlafzimmer ankam, knurrte Papa Bär. Jemand hat in meinem Bett geschlafen. Oh, jemand hat auch in meinem Bett geschlafen. Jemand schläft in meinem Bett und es ist ein Menschenmädchen. Und sie ist immer noch da, rief <lacht> Baby ängstlich. In dem Moment, wie die drei Bären auf sie zukamen, wachte Goldlöckchen auf. Hilfe, Hilfe! Sie sprang auf und rannte die Treppe hinunter, öffnete die Tür und verschwand in den Wald und kam nie wieder zurück.